Скульптори природи Оселя Джинна В Узбекистані, в горах Каратау, урочище Джинноти, можна побачити виразні кам'яні фігури, які створено без участі людських рук. Тут і велетен дід, собака, баба Яга, жахлива тварина з кінською головою і величезна голова дракона, в пащі якого можуть розташуватися декілька чоловік. За повір'ям, це оселя Джинна. З цією місцевістю пов'язані різні дивовижні легенди. Дорога велетнів Давня легенда розповідає про короля, який з'єднав Ірландію та Шотландію кам'яною бруківкою, по якій мали ходити справжні велетні. Кожний камінь цієї дороги – це стовбур розміром 40-50 см у поперечнику, який має 6 граней. Довгий час люди не могли уявити собі, що це диво створила сама природа. Пояснення сучасних учених: Вітер один із скульпторів природи. Він невтомно працює, змінюючи обличчя Землі. Вітер піднімає в повітря величезні маси пилу, видуває його з усіх тщин у скельних породах, чим змінює їх зовнішній вигляд. Мороз та спека доповнюють старанну роботу вітру. Різкі коливання температури вдень спекотно, вночі холодно, руйнують навіть каміння. З часом камінь вкривається тріщинами, в які проникає вода. Вода впливає також і на форму каміння. Недаремно виникло прислів'я: вода камінь точить. Скульптори природи вітер, вода, мороз та спека. Змінюють обличчя Землі протягом багатьох років. Тоді як вулкан – могутній скульптор, за короткий час може змінити вигляд земної поверхні і залишити дивовижні кам'яні брили. Природні явища ще залишають багато загадкового і дають привід до марновірства.